banyak orang mengaku dirinya susah, banyak orang mengaku dirinya melarat. Tapi ketika untuk urusan ke mall, untuk urusan shopping, untuk belanja, dia orang yang paling kaya raya. Perempuan-perempuan yang tomboy pakai baju sutra bagus memicu pertumbuhan hormon feminin. Tapi kalau laki-laki pakai sutra jangan. Haram hukumnya. Apa hikmahnya? Dulu memanggil orang lantang, "Sini!" Setelah pakai sutra, "Sini!" aku sedang melihat diriku 30 tahun yang akan datang Abdul Somat, hari ini kau bisa ceramah lantang, hari ini kau bisa tegak berdiri, hari ini kau bisa berdiri di hadapan mereka, walaupun panasnya luar biasa tapi nanti sampai masanya mau bersuara keras kau tak bisa jamaah detak jantungmu sudah lemah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat religiwan semuanya semoga usia bertambah istiqamah juga semakin bertambah amal bertambah maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kaya bukan gerasimu ada 10 mobil, mobil, mobil kalau kau kaya bukan begitu ambil satu mobilmu itu wakafkan ke masjid tempel tulisan ambulan C mobil wakaf ngangkat jenazah Karena sekarang banyak jamaah tidak bisa lagi mikul jenazah berat jenazah 120 kilo, sediakan mobil wakaf mobil bisa dibawa mati ada mobil yang bisa dibawa mati? bisa mobil yang kau wakafkan kalau menunjukkan kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar rumahmu yang besar akan tinggal rumah besar tinggal mobil besar tinggal sudah jangan lanjutkan lagi semuanya tinggal oleh sebab itu inti isi daripada ukhuwah adalah la yu'minu ahadukum kamu tidak beriman kamu belum beriman kamu tidak dikatakan mukmin hatta yuhibbali akhi sampai kau sayang kepada saudaramu mayuhibbu li sama seperti sayang pada diri sendiri kalau ditempeleng pipimu perih begitu juga pipi orang lain kalau dicubit terasa sakit begitu juga dengan pipi orang lain makanya dari tadi saya tidak meminum minuman ini tak sampai hati melihat yang lain menelan air liur. Suaraku lantang, suaraku keras, tapi hatiku lembut. Ustaz Muji sendiri ini. Tidak sampai hati melihat orang lain. Sekarang banyak orang bermental menikmati penderitaan orang lain. Melihat orang jalan kaki, dia mauakai mobil paling mewah. Ah, jalan kan? Jalan kan? Jalan kan? Mental feudal. Melihat orang lain susah, pakai baju campang-camping, dia pakai sutra yang paling mahal. Perempuan pakai sutra enggak apa-apa, tapi sampai orang miskin, orang susah enggak punya baju. Apa bukti kau kaya? Yang laki-laki pakai sutra jangan. Karena dengan memakai pakaian sutra, itu memberikan hormon. Hormon ada feminin, ada maskulin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 sutra lil unsa untuk perempuan wa harimu huma lil riyal tidak boleh pakai gelas emas tidak boleh pakai piring emas kalau kau kaya bukan gelas dan piring emas kalau kau kaya bangun masjid yang besar-besar mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berkah supaya bisa bangun masjid jangan sekedar ngaji-ngaji-ngaji-ngaji saja ada namanya Ustaz sahabat saya Ustaz syihab dia ngomong ke saya, saya kalau dua tahun pengajian gak ada action, stop majelis taklim, majelis taklim, majelis taklim kalau dua tahun gak ada action, stop actionnya apa? buat MDA, buat sekolah, buat mushollah, buat pantyatim, buat sekolah tahfiz yang sudah punya grup pengajian, mana pondok tahfiznya yang sudah punya grup pengajian, mana mushollah kecilnya buat, gabungkan, uangnya praktek langsung, selesai dari pengajian ini, jangan pulang ke rumah, cari panti asuhan, datang ke sana, cari Bapak Ketua, Bapak Kepala Panti Asuhan, ya berapa anak yatim di sini? ada 300 orang, kami mau jamu mereka makan malam ini, semuanya, enggak 3 orang aja <tik> Bapak 3, Bapak 3, Bapak 3, Bapak 3, bapak kita semua datang 100 orang, 3 x 100 sama dengan 300, bisa dipahami begitu maknanya pulang dari sini cari pantai jempo lihat orang-orang tua di sana banyak janda-janda tapi tua-tua suaminya sudah meninggal anaknya mati duluan hidup sebatang kara bawakan mereka kain bawakan mereka baju aku melihat engkau bukan melihat engkau bapak tua bukan melihat engkau ibu tua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 Siapa yang kami panjangkan umurnya Kami kembalikan kejadiannya Kami kembalikan kejadiannya seperti semula Tegak lama sudah tidak bisa bergetar Tangan sudah mengelak Assalamualaikum Mana tenaga yang dulu? Mana yang perkasa dulu? Mana yang dipuja-puja dulu? Hilang semuanya Jangankan warna kulitmu Warna rambutmu pun mulai hilang Akhirnya kau cat seminggu kemudian ujungnya hitam pangkalnya putih Ustaz nyindir nih, enggak saya tidak ada pandai menyindir menyindir kalau kebetulan ada sama berarti kebetulan Saudaraku yang dimuliakan Allah ya akhi, ya ukhti bukti kau kaya bukti kau bersaudara adalah ketika kau bisa menolong saudaramu wallahu fi awnil abdi Allah akan menolong seorang hamba kapan? Madamal abdu fi auni akhi Selama orang itu Mau menolong saudaramu Putar lagi video tentang saudara kita di Palu Putar lagi video Tentang saudara kita di Donggala Putar lagi video MP3 MP4 Tentang saudara kita yang terkena musibah Di Nusa Tenggara Barat Perhatikan baik-baik Kalau tersentuh hatimu Berarti kau sudah punya ukhwah Tapi kalau melihat itu kau sambil ketawa Kiki kiki kiki perlu kau khawatir, jangan-jangan kau tidak ada iman di dalam iman tidak diukur dengan baju kokomu iman tidak diukur dengan mukenamu ini ada sekarang orang punya mukena sampai tujuh hari Senin pakai ungu hari Selasa pakai merah hari Rabu pakai pink hari Kamis pakai hitam Salahkah punya tujuh, tidak salah tapi cukup dua saja yang lima kau sedekahkan ke sana saya punya satu aja bos. jangan kalau cuma satu nanti temanmu tidak tahan baunya luar biasa mesti diganti-ganti ada yang dicuci ada yang dipakai ini yang akan menolong engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kau sibuk dengan makan pesta kuliner makan, makan, makan, makan yang kau makan busuk betul? makan tadi siang makan tadi pagi makan nanti malam makan lagi busuk semua yang kau pakai lapuk. berapa mu kena lapu berapa topi peci lapuk? Berapa sorban lapuk? Semuanya lapuk. Wa mata saddaqta yang kau pakai menolong saudaramu, yang kau pakai melepaskan kesulitan saudaramu, yang kau bayarkan anaknya mau sekolah, yang kau tolong anaknya perlu laptop mau kuliah, yang kau tolong pendaftaran awal tahun baru. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Banyak orang mengaku dirinya susah, banyak orang mengaku dirinya melarat. Tapi ketika untuk urusan ke mall, untuk urusan shopping, untuk belanja dia orang yang paling kaya raya, banyak harta, maka sesungguhnya kekayaan bukanlah banyaknya harta yang dimiliki. Kekayaan adalah ketika kita merasa dunia ini tak ada apa-apanya. Dunia ini hanya seperti sayap nyamuk. Nyamuk yang kecil ada sayapnya satu, begitulah dunia ini. Man arafat dunya hanat alai. Siapa yang tahu dunia, maka dunia itu kecil di hadapannya, tak ada apa-apanya kira-kira selesai pengajian ini bisa kita menolong saudara kita in jika syak berkehendak Allah insya Allah kalau Allah berkehendak itu teguran Allah ketika orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Muhammad wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolong ceritakan tentang Zulkarnain besok Tolong ceritakan tentang yakjud wa Ma'juj besok, tolong ceritakan tentang perkara-perkara gaib besok, kata Nabi Muhammad. Besok langsung turun ayat wala taqulanna li syai'in fa'ilun dhalika ghadan. Jangan kau katakan aku melakukan ini besok, illa ayyasha Allah. Kecuali atas kehendak makanya kalau ada yang nanya, gimana bu, bisa membantu saya besok, insya Allah, insya Allah artinya iya, banyak juga orang kita, gimana pak Ustadz, insya Allah, dalam mati tidak jadi, insya Allah, saya akan menolong kamu, apa makna insya Allah, kalau besok kau tolong dia, itu bukan uangmu, itu datang dari Allah, kalau besok tidak jadi kau tolong, berarti memang musibah sudah datang alladhina iza hum musibah ketika musibah datang anaknya mati kebakaran mobilnya tabrakan rumahnya kena gempa dia dapat berkata inna lillah wa inna ilaihi khawaj semua ini punya Allah semua ini punya Allah tapi jangan salah pakai jangan gara-gara ceramahnya semua punya Allah pulang dari sini mangga tetangga kau ambil Begitu kau ambil, tetangga marah. Kenapa kau ambil? Mili Allah. Tetanggamu ngaji juga. Dia ambil batu, dia lempar kepalamu. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga.